Краплистим, як повісплений злий чоловік. Шкрябали грубими пальцями по самому дну серця. Нахабно дерлися в беззахисність її очей. А вона нічого не могла. Тільки безпорадно затискувала кулачки, безсилі, майже дитячі свої кулачки. Але що дужче їх затискувала, то більше відчувала в них сили. Була в них... Можна самотою перемогти чуже оточення, перемогти не змога, перевищити треба. Прикликала свого сповідника. Чи не занадто обтяжливі для вас були дні гослері? Доволі в кожного дня лиха свого, невиразно промормотів Абат Бодо. Я прийняла рішення їхати до Італії. Яка буде ваша порада, отче? Беаті Мізерікордес, примітка «Блаженні милостиві». Не лежить мені серце до безкінечних мандрувань. Хто живе скрізь, той ніде не живе. Мій нинішній стан вимагає спокою і усталеності, Але я довго думала про вимоги державності. Вони не полишають людину в спокої хоч би яке високе становище вона посідала. Тому я вирішила відбути до Італії, аби там дарувати імператорові сина. «Беаті Мундокорде» – вибор мотив аббат. Примітка «Блаженні чисті серцем». «Передайте єпископам моє вирішення», – звеліла імператриця. «Тепер усі дороги для неї будуть німими». Зате роздунюватиметься повсюди. Імператриця вирушила до Італії, Аби дарувати імператорові сина. Ще недавно вірила в красу і любов. Завдяки існуванню любові Можна перетерпіти всю нікчемність світу. Та любов неї відібрана, Ще й не дарувавши. обібрану душу, тіло потоптано. Не дано їй довідатися про спокусу І могутність власного тіла. «Нічого не даду! Вона ж має дати імператорові сина, не дати, дарувати!» Відчайно кинула ця апракція через гори. «Дух не повинен лишати тіла самотнім, він має дорівнятися йому, коли воно прекрасне, і зробити його кращим, коли воно не підноситься до висот духа. Вічні муки або вічне блаженство однаково судилися, і для духа, і для тіла. Вибору не було, сподівань теж. А все ж сподівалася. Може по той бік гір, якийсь інший світ, з пишним супроводом, урочисто вглиблювалася в царство гір, тримала коло себе невідлучно віль труд, і тоді, коли була в повозі, і тоді, як несли її в лектиці, з однаковим захопленням Спостерігались від гір цю колиску великих рік, хмар і неба. Громаддя склобочених хмар пливли коло їхніх ніг, пересувалися перед самими очима. Здавалося навіть, волого доторкувалися до облич. Вгорі виднілося дивне темне небо, так ніби становило воно заслону темряви, що віддаляла вічну сферу вогню. Довкола дрижали голубі відблиски, каміння, по якому ступали люди, виблискувало мовби сипане діамантами, і розкидало на розкидало навсібіч сліпуче сяйво. Ніколи ще не бачила я в праксія такого яскравого світла, яке заламувалося на крижаних верхів'ях гір і ніяк не могло дістатися до глибоких долин, де з первовіку живуть люди. Тоді молошна ріка хмар поволі відпливла набік. Відтуляючи інші верхів'я, і розшарпаний ланцюг височенний гір, покритих снігом, скупаних у сліпучості сонця. А тим часом снігові плащини, скелі, темні урвища і бездонні прірви, що гинули у вічному затінку, стали пойматися тою дрижачою блакиттю, якою насичене було повітря. Євпраксія відчула, що й сама мови сповнюється тої чистої блакиті, занурюється в неї, опускається в вічно-блакитний світ Італії, де, може, знайде полегкість для своєї зболеної душі. Імператор не зустрічав Йупраксію. Визначено їй зупинитися двором у Вероні. Двір Генріха був падуєм. Але самого імператора там ніхто не знайшов би, бо він десь брав ще одне італійське місто або ще один замок. На чорних шляхах війни пізнав Генріх, що така влада, держава, імперія і життя людське. Вірив тільки у війну, більше ніщо. Корабель слугує для плавання, щит для оборони, меч для удару. Зло називай завжди злом, і не давай спокою своїм ворогам. Рідко добуває собі масла вовк, дрімаючи, і перемогу воїн, коли спить. Імператор вів свою війну, і не було сили, яка б одірвала його від того заняття. Билися за якийсь горбик землі або за рівчак, билися вперто й за пекло, гинуло багато люду. А імператор посилав туди ще більше, бо його супротивники теж намагалися послати більше, ніж було вбито. Горби Каборівчак безліч разів переходив з руку руки. І якось нікому не приходило на розум, що вони здобувають або що втрачають. Хіба що шукають чужих та своїх нещасті, більше нічого. Дивно було, що імператор так нетерпляче домагався переїзду жони до Італії. Коли ж вона подолала велетенські гори, то відразу чи то спокоївся, чи збайдужив,